Pista 15 Capitolul 9 Cei doi asociați Zăvidenii, boernași de rangul al doilea, își pierdeau o bărșia în egura trecutului. Mai înainte de serdarul Dragomir Zăvideanu de pe vremea domniei Brincoveanului, nu se știa altul. Încoace mai cunoscut era state Zăvideanu, care se însurase cu orubedenia generalului Chisălef, rusaică de o frumusețe rară. Mai toți zăvidenii trăiseră în umbră, la placonacele lor, căutând tihna, uneori greu de găsit în acele vremuri. De aceea nu se înghesuiseră la demnități mari, nici se amestecaseră în luptele necurmate pentru domnie. Oameni, practici le plăcut să rămână cu capul pe umeri, decât să-l pentru o ambiție deșartă. Matei erau ultimul coborător. Însurat de tânăr cu unica fată a băbenilor, de fel din Mehedinți, dusese ani de zile o viață ștearsă de mare senior rural. Pentru a-și păstra demnitatea, așa cum spunea, el făcu unele opere de binefacere în satul Zavidei, unde avea conacul, înălțând un spital, o biserică și o școală. Și atât era mult pentru că Matei Zavideanu sufera de o boală păcătoasă, zgârcenia era fiecare gologan scoș din pungă Și dacă n-ar fi fost orgoliul să o boieresc Altă boală care se ciocnea de cea din tâi Dându-i mari sfârșieri la untrăce S-ar fi lipsit bucuros de orice binefacere obștească Dar și așa își aș dădea în pedic Sugrăvearea bisericii rămasă neterminată Fiindcă trebuia să mai plătească încă 500 de lei Pe care nu-i prevăzuse și nu se îndurea să-i scoată din pungă De câțiva ani se mutase la pitești dar nu stătea tot anul, ci numai toamna și iarna, iar primăvara și vară pleca la conac cu familia. Toate bune, numai o grijă, îl rodea pe Matei. N-avea urmași în linie bărbătească pentru a-i duce mai departe spița, ci doar o față, pe Marilena. După o secetă îndelungată de zece ani, soția lui purcese din nou grea și născuse un băiat. Ce folos! Femeia a murit din faceri și, nu mult după aceea, se stinse și copilul. De fapt, medicii îl avertizează pe zăvideanu că viața lehuzei e în primejdie și avea de ales între mamă și copil. Vreau copilul!" ținu morți și moșier, gândindu-se la perpetuarea numelui zăvidenilor cu jerfa unei vieți. Sarta vru altfel!" După soția condamnată la moarte de bărbatul ei, pieri și copilul venit stingher pe lume, fără mamă. Matei Zavidia, nu resemnat cu vreme de neprasnică lovitură, nu se mai însură a doua oară, ci îngreji de fetița lui care se făcuse mare și frumoasă. Vrând să-i dea o creștere aleasă, căuta să oferească de apropieri primejdioase. Astfel, Marilena, de mică, fui instruită de către o profesoară guvernantă, domnișoara Henriette, adusă din Franța cu cheltuială mare. Franțuzaica, fată bătrână și săracă, se împăcase cu viața din casa zăvidenilor, în ciuda dorului de patrie, și hotărâsă să rămână în țară până la mărițișul copilei. Marilena împlinise de curând 17 ani. Înaltă, subțire, cu părul blond, buclat, ochii verzi, amigdalați, arăta ca un superb manechin de vitrină. În ciuda acestor însușieri fizice care o apropiau de perfecțiune, copila avea fața palidă ca ceara și orice boală se lega de ea. Nu trimiseze la școală, învăța acasă și numai la sfârșitul anului se prezenta la examene ca pregătită particular. Așa că tot timpul și-l petrecea în tovărășia domnișoarei Henriet după un program riguros întocmit de unica ei profesoară, cu anumite ori de diverse obiecte de studiu, pian, engleză, germană, apoi sporturi, în special tenis. Câteodată făcea excursii mai lungi cu automobilul, minunându-se de tot ce vedea, cu o naivitate care sporea farmecul. Între timp, sora lui Matei, anume Elena, se măritase cu Șerban Voinea, un bărbat de vreo 45 de ani, Voinic și bine legat, cu favoriți și mostați. Cumpănit la faptă și zgărcit la vorbă, impunea de la început, fără ca cineva să prindă de veste, în ce sta superioritatea acestui om. Avea trăsăturile feței aspre, hotărâte, doi ochi mari, apărați de sprâncene negre, stufase, care aproape se împreunau mai sus de rădăcina nasului. Uitătura lor pătrundea ca o săgeată trimisă fără greș. Încolo părea po sac, închis în el, necomunicativ, dar hotărât la fapte. Orice piedici, departe de a săbi voința, i o întărâtau. Era capabil să stăpânească nu numai destinul său, dar și pe al altora cu care drumurile sale se întâlneau. Pornise de jos, tatăl său răzește prin părțile vrancii, trăia încă deși trecuse de 90 de ani. că s-a avut ses o spuză de copii, 18 băieți și fete, toți în viață. Drept răsplată pentru fecunditatea ei uimitoare, s-a alesă cu o de la regina Elisabeta. După ce își luă licența în drept, Șărban fundmit procuror la tribunalul din Pitești, unde rămasă câțiva ani. Apoi demisionă ca să se apuce de avocatură. Apărând câțiva ani interesele lui Zavideanu, dobândi prietenia acestuia, lucru destul de neobișnuit, ținând seama de firea solitară a moșirului. De acum înainte, ce mai avea nevoie de avocatură? Odată, cu însurătoarea, devenia asociatul cumnatului său și amândoi înființară în oraș un birou de vânzare-cumpărare a cerealelor Angro. Treburile merseră din plin, căci avură parte de ani buni, mănoși, dar nu se ocupau numai cu exportul grânelor, ci de orice afacere care aducea câștig gras. Prin de veste că în Banat, la Buziaș, pavilionul băilor, dinpreună cu hotelul, erau de vânzare pe un preț de erizoriu, se hotărâre să-l cumpere ca să nu le scape chilipirul din mână. Șerban, fiind reținut de un proces, trebuie să plăce Matei cu banii la Timișoara, unde avea să semneze actul de vânzare-cumpărare. În noaptea aceea de pomine, Șerban voinea să afla la clubul renașteră. Ca de obicei, juca tabli cu colonelul Dordea, desfăcându-se astfel o oră-două de grijile de peste zi. Când să plece, după miezul nopții, se pomenire cu prefectul Ghibănescu statuie. Era întunecat ca pământul și înainte de a fi descusut ce căuta la un ceas atât de târziu, el se opri și anunță pe cei de față cu o voce gravă. Domnilor, o mare nenorocire s-a întâmplat adineauri între Lugoși și Caransebeș. Vestea picată din senin a lungi fețele clubmenilor împrășteați pe la mese. Se iscă o avalanșă de întrebări. Ce nenorocire? Vreun tremur? Incendiu? Accident? Ce a fost acolo? Acceleratul 701 s-a ciocnit cu un tren de marfă. Sunt foarte multe victime. Alt val de întrebări. Unde? Cum? Când? Nu cunosc amănunte. Catastrofa a avut loc lângă stația Pietroasa, dincolo sau din coace de Caransebeș, nu știu precis. Vasta încăperea clubului, loc de deconectare a protipendatii de orașului, adică joc de cărți și băuturică, se transformă brusc într-o biserică fără altar, sfinți și lumânări. Pe aripile vestirii, prefecturile se furișă un zvon de moarte. Șerban voinea îngheță, făcând la altă cu scaunul pe care dea, o statuie fără soclu. Ce spuneți? Chiar acceleratul cu plecarea din gara noastră la 5 sfert? Da, ăsta. Ai pe cineva care să afla în tren? Apoi, cum natul meu a plecat la Timișoara, adică la aș. Ce-l spui? Cono Matei Zăvideanu? Chiar el. L-am condus la gara. Și uite ce s-a întâmplat. Sunt foarte neliniștiți dacă nu cumva. Zi, Doamne, ferește! Câțiva va ridicare din numere, alții povnire sec. Gesturi mărunte care cam umflau răsemnări ancestrale. Ce putem face noi oameni? fiecare cu destinul său? Gerban Voinea s-a din nou a prefectului. Vi s-a comunicat numele morților și răniților? Nu încă. s-a produs pe la 11 noaptea. Acum o oră și jumătate? Exact. Autoritățile nu au avut vreme să facă identificarea victimelor. Și nu vor avea nici mâine toată ziua, se băga avocatul la Radulian în discuție. Vă dați seama ce zar vă trebuie să fie la fața locului. Vrem nevrând trebuie să aștepți, dragă șerbane, până poimine. Până poimine? Ușor de zis, murmură colonelul Dordea. Până poimine, nebunești de tot, spuse voinea. Cei de față confirmară. Da, da, nebunești, omul a apăsat de atâta grijă. Până atunci sunt două nopți și o zi. Nu poți închide un ochi, nu poți să te atingi de mâncare. Cum să-ți să te afară prin atâta pustiu de timp? Din ce cauze s-au țiognit trenurile? Întrebă pe prefect, judecătorul de instrucții Kaminski. Se crede că vina e a impiegatului de mișcare de la Cransebeș. A dat drumul acceleratului fără să ceară liber. Era ne nenorocitul. Cum a putut să facă una ca asta? Nu știu nimic. Absolut nimic Avocatul Radulian început să povestească Despre o catastrofă Aia catastrofă nu o jucărie Întâmplată în timpul războiului La Ciura, Trenul era înzestat de lume ca sardelele Și când a apucat-o la vale prăpădul prăpădului Sute de victime, militari, civili De tot felul Nici până acum nu-și de seama Cum a scăpat numai cu două coaste rupte O femeie Chiar l-a văzut cu ochii cum a... Șerban, Voina nu a avut răbdare să asculte povestirea fostului decan de canal Baroului, care desigur îngroșa fără măsură grozăviile văzute. Se desprinse de grup și se îndreptă spre ieșire. Prefectul Ghibănescu îl ajunsese din urmă. Vino mâine pe la prefectură. Poate aflu vreo veste despre conomatei. Să sperăm că va fi bună. să dea Dumnezeu! Voina coborâ scările și apucă pe bulevard, însoțit de liniștea grava a orașului care dormea. Ajuns acasă, deschise încet ușa dormitorului ca să nu trezească pe soția sa. Renunță să aprinde lumină. Felinarul din stradă strecura pe fereastră o panglică de argint care se culcase pe covor. Se dezbrăcă ușor cu mișcări de vată, parcă s-ar fi dezbrăcat altcineva în locul său. Se pare că nu mai simt nimic, își spuse și strecurat în patul alt, în fiuse privirile în gol. Nemișcat ca o stâncă, fără gânduri, fără vedere, înfrunta apăsarea timpului. Într-un târziu, poate izbuti să ațipească, dar grija care se plimba prin toată ființa lui îl trezi. Și din nou începu lupta mută cu taina nopții. Un zgomot metalic plăcut bătut de patru ori la porțile urechilor. Ca prin vis recunoscu glazul pendulei din hol. Și holul se afla departe, peste două camere. Ciudățenie, n-ar fi crezut niciodată că se poate auzi de la o distanță atât de mare. Trebuie că s-a luminat de ziua. Își cu o ușoară satisfacție Ambiruit biruit noaptea Coborât din pat și ducându-se în vârful picioarelor la fereastră Trase storul Lumina vie de afară nevăli în o și o spălă de neguri Apoi se vărâ din nou în așternut O problemă proaspătă legată de cea mai stringentă actualitate Îi poporse în minte În ipoteza că Matei scală de cuvântul a murit S-ar putea întâmpla ca banii aflați la el să dispară. Se găsesc destui corpi care jefuiesc cadavrele în împrejurări de astea. Hm. I-am spus de atâtea ori. Matei, nu-i prudent să pleci cu bani la tine. Să-i trimitem prin banca de scont. Dă-l de comisiune, nu e mare. Cu cin să te înțelegi. Și uite, acum realitatea am de dreptate. În definitiv, 500 de de lei e o sumă, nu jucărie. Să o pierzi așa prostește, când cu un comision de câteva sute aveai de plină siguranță. S-ar zice că mai mult mă preocupă banii decât cum natul meu. A furisit treabă. Suruse îngăduitor, poate prea îngăduitor cu sine. Știa că în evenimentele cruciale din viața noastră omul rămâne singur. Nimeni nu-l poate ajuta. Așa e de când lumea și pământul. Coborând mai adânc în el, fu dispus să recunoască deschis că pe care o îndurase auzind de teribila veste din gura prefectului, cu toate urmările, nu privea decât în mică măsură pe cumnatusul, ci banii. Banii și banii pe care acesta îi avea asupra -i. se întoarse pe partea cealaltă, inundat ușor de o jenă față de el însuși. Goni gândul care îi dăduse în vileag egoismul său atât de crud. Apoi, pentru divertisment, Trase cu ochiul spre soția lui, culcat în patul de alături Suflarea îi sălta ritmic pieptul, iar pe față îi să-i vise un surâs abia perceptibil Că bine mai doarme, poate visează un vis frumos Să fie așteptând ca fratele ei să nu-i destăinui nimic din cele aflate azi noapte la club La ce bun să-i facă inimărea, s-ar putea să nu fie nimic Nimic după atâta zbocium. Nu-i păcat, Doamne iartă-mă. Trimise după ziare, le răsfăi în pripă, retras în biroul său. Titluri mari de 45 și cinci coloane le atenția. Catastrofa de la Pietroasa, o vale a plângerii în banat, peste 70 de morți, sute de răniți, directorul general al poștelor ucis cu soția și fiica. Despre Matei ziarle nu pomenau nimic Nici mort, nici rănit Fără doar și poate Că a scăpat teafăr Își zise șerban și cu un gest brutal Zvârli ziarle pe jos Pe la plecă la prefectură În sala de așteptare nimeni Cu atât mai bine Șeful de cabinet îl introduce Numai decât în biroul lui Gibănescu statuie Ați aflat ceva nou, domnule prefect? Vești reale, dragă voină nu mă așteptam la semna proporții. Avem închipuieșteți peste 40 de morți. Dar răniții nu mai pomenesc. Ziarele vorbesc de 70 de morți. Exagerează, ca de obicei. Știm asta cu toții. Te rog, stai. Fă-mi plăcerea. Șerban se așeză masiv, cu se în fotoliu. Despre cum n tău nimic, nicio știre? Ba da, ba da, m-am interesat special. În clipa aceea sună telefonul Caransebeșul? la Prefectura? Dumneata ești, dragă, Udriște! Așteptăm cu nerăbdare acest telefon Așadar e adevărat se confirmă, deci Da, da, cu toată precizia Îmi pare foarte rău Mulțumesc, colega Păi mâine vii la București la consfătuire? Atunci ne vedem acolo Mai scoatem o vorbuliță La bună vedere! Am vorbit cu Caransebeșul, chiar cu prefectul. L-am rugat să-mi confirme dacă Matei se află printre victime. Și v a confirmat? Da, precum ai auzit. Din păcate, asta e situația. Condoleanțele mele. Voinea se ridică în picioare. Nu i se clinti nici în mușchi al feței. Arăta aproape senin, ca și când vestea era firească, de neînlăturat. Spuse răspicat. Da, da. Mulțumesc pentru condoleanțe. Strânse în tăcere mâna prefectului, apoi ieși cu pași măsurați, fără grabă, ca un om pe care o lovitură ca asta nu poate să-l doboare Ghibănescul conduse până la ușă Să știi că a fost transportat și se află depus la morga spitalului județean Voinea înclină încet capul Știa de altfel cum procedau autoritățile în asemenea cazuri Fusese doar patru ani de zile procuror Coborâșul o lua gale pe stradă, întreptându-se spre biroul său din oraș. Când se apropie de clădire, văzut cu ochii noi firma la care nu se uita niciodată. Numele celor doi asociați, Matei Zavidianu și Șerban Voinea, îi sărit dinainte cu o spusă de semne de întrebare. Și veni de undeva, dincolo de conștiință rezolvarea. De acum încolo rămâne doar un singur nume, Șerban Voinea. Nu îndreștind nici să surâdă măcar acestei satisfacții ascunse undeva în ființa lui. Dar știa prea bine că ne stânjenește semenul nostru, ne stă în cale, ne încurcă mersul înainte Și abia așteptăm să piară ca să-i luăm locul, dacă se poate chiar bunurile Nu ne mărturisim nici nou în această pornire hrănită de egoismul cumplit care ne stăpânește Dar nu e mai puțin adevărat că ea există și e tot puternică Numai tatăl și mama sunt pentru copiilor străini de acest gând, dar asta e atât de puțin în schimb, copiii nutresc acest simțământ râșinos față de părinți Vai de sărmana fire omenească, cât e de plâns Toate aceste constatări rupte din experiență Îi trecurea moșierului priminte preț de o secundă-două Intrând în biroul său, chemă pe contabilul șef, mâna lui dreaptă Singurul care era prezent la serviciu și duminica Ascultă Ghegel cum meu Matei s-a prăpădit în catastrofa de cale ferată de la pietroasa Eu voi lipsi mâine, poate și poi mâine Angajează de la pompe funebre o autodubă ca să aduc mortul Comandă un sicriu ultimul model Să fie gata poi mâine Dă un anunț mortuar la universul În peste trei zile, joi ora 4 patru după miasă. Pune oameni să renoveze cavoul Aici arborați imediat doliul Restul te descurci singur Ah. Telefonează s-o la Slatina să fie urgent să stea cu nevastă cât timp lipsesc ei. Trimite-l pe mutul cu mașina. Eu plec peste o oră. Autoduba să vie să mai iau acasă. Bună ziua. Șerban voinea părăsi întreprinderea cagoni în spate. Pe stradă opri o trăsură, deși distanța până acasă nu era mai mare de câteva sute de metri. Soția se miră totuși văzându-l întors la o orată de nepotrivită. Uitați de ceva? Iar fi telefonat? Ce să fie? Vino, draga mea, avem ceva de discutat. Intrare în sufragerie. Bărbatul se așeza pe un scaun. Stai și tu, Lena. O poftii, arătându-i al scaunul lângă el. Dar ce e? Se sperie, Lena, văzând acest ceremonial cu totul neobișnuit. O rea? Bestul de rea. De rea. N-am încotro. Trebuie să-ți o spun fără prea multe menajamente Dar te rog să-ți calmul Altfel Doamne, ce s-a întâmplat? Spune odată Despre Matei e vorba? Da ce cu el? Nu cumva Soțul drept răspuns îi luă mâna și o strânse Hai, de curaj Femeia a înțeles e la adevăr Slăbăziu un țipăt sfârșietor Și căzu moale în brațele bărbatului Vinu-ți în fir, Elena. Știu că te doare, dar ce rezolvi? Spune-mi ce rezolvi dacă te îmbolnăvești. De înviată nu le învieze. Atunci? Ce a fost? Cum s-a întâmplat? Găimăia printre suspine. S-au ciocnit trenurile între Lugo și sembeș Asta a fost. Doamne, ce moarte îngrozitoare! De ce a trebuit să îi se întâmple una ca asta? Ce să-i răspunde? Văinea să uitea buimac la ea și nu-i venea acre de ochilor. O ochilor Ovesterea se putere să devasteze numai în câteva clipe frumusețea și vieiciunea soției sale S-o preschimbe într-o sărmană epavomenească și poate să o ucidă chiar Pentru numele lui Dumnezeu, stăpânește telena. Lena Reguret că ți-am spus Dar ce vrei să fac? Puteam să-ți ascund adevărul? Ai procedat bine, nici vorbă, Însă nu pot Nu pot altfel Cu timpul are să-mi treacă Orice trece. Nu lăsa să lucreze timpul doar. Apelează la propriile tale mijloace, afară de cazul când nu ține neapărat să te îmbolnăvești. Marilena, unde e? Auzind de fica fratului mort, Elena fost inundată de un nou val de lacrimi. Uitați-mi de ea, sărmana fată. Cum o să-i spun? Nu pot. Nu am curajul. Doamne, ține norocire! Șerban se hotără de rândul acesta să procedeze cu mai mult act. Chemă pe un riet de daca franțuzoică și, după ce-i vesti sumar faptul, o rugă să pregătească pendelete cu toate menajamentele pe orfană. Conașule! a venit, nu știu cum să vă spui, o mașină neagră cu o cruce," anunță una din slujnicele casei. Bine, spune șoferul să aștepte." Plăce acolo?" l întrebă din ochi Elena cu o ușoară mustrare mută Că o lasă singură în acele împrejurări Bărbatul înțelese Ce să fac, Lena? Pot să trimit pe altcineva? Nu-ți fie teamă. Am anunțat pe sora mea, smaranda Până de seară vine de la Slatina Stați împreună Bine te-ai gândit Dar pleci la drum fără să iei ceva în gură Voinea cătă la ea, mustrator. Oh, femeile astea care ai de grijolii Din mâncare iar de ale acum și nu găsa pe drum ce să mi înfulă dacă l-a bucat foame? Numai o pijama am, trebuie și perioța de dinți Atâta Când plecă, o auzi din spate bocind Nu mai ținu de rău Las că-i trece